الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسول وختم الأنبياء وعلى آله وأصحابه لتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكدوا أنبالكم بينكم بالباطل بل واتر الا انت بو نتائجار تن انتراز منكم ولا تغضوا عنفسكم ان الله كان بكم رحيما سبحان ربي كرب العزه ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من د مدینه دی ریاست د مختلفو نظام او حواله سرا د سیرت په دغه سلسله کې بیان شورو مخکي د تعلیم نظام څو درنګ خارجو امور سو د مدینه ریاست نوځل د دغې निजामونو یو بلش شوبا او نظام د معيشه اقتصادي د مدني د ریاست اقتصادي شوبا او معشي شوبا یا निजामه معيشه او निजामه اقتصادي سره وو نو داده شریعت پرانا کی بڑے مجلس کے وقت خدادانی مدینی دریا ست نظام معاشیتوی پته ساده باندي د خبر کول نو وړاندي بطوري تمحي د یو دو خبر و وضاحت یو چې پر اسلام کې د اقتصاد د معاشاتو د مال او دولت د کاروبار حیثیت سره اسلام دی د پقم نظر ګوري دویم د نبی اره صلواۃ و سلام د مدینه د ریاست د مخ زمونه دا مدینه سسورتحاد اے که لیندین کاروبار تجارت معیشت او اقتصاد سنگا چلیده دا, دا دو خبری چونشی نو درم نمبر خبر و بیار نبی علیہ السلام سنگا نظام ورک نو دا دیر اوگده موزودا دا دو تمہیدی خبری با دینن بیان کیوشیو وغاقی ویمہ بین شاہ اللہ درہمہ و بیان ابل مجلسیو خبرہ چھے اسلام دے اختصاد تا معاش تا کاروبار لیندین تا مالا و دولت تا پاکم نظر گوئی پاکم نظر گوئی نظری دنیا کی چلی هغه نظریاتوبه نه گفتگو کنه کو جګه د سیرت سره تعلق نه لري عربیا د دا فنانس دارنده دا معاشینه نظام سره تعلق لري نو او دا د معاشینه نظام کلاس نه نه او سیرت ووی د مدینه خدای په توری تمهیدونه خبره اسلام پیش نظر او د نورو نظامونو یا بس دغیر مسلمو په نظر کې فرض باندې چې اږي د معاش، معيشت، ارتشاد، مال دولت د د دنیا او د زندګي اصل مقصد ګل بس دا حاصل وروړل په اسلام په نظر کاروبار لین دین مال معاش او اعتصام مقصدی ژوند کی نه ما البته ضرورتي ژوند ديوچينا اسلام چې موږ وګورو قران او حديث چې وګورو نو د دنیاو او د مال او د دولت او د بارکه پوکي سم خبري کي کلا پدې رد کلا د دې وقيت کلا دې اهميت کماول کلا د دنیا می زړونه استل او کلا د دې معاش او اقتصاده او مال او تجارت دا خ الفاظ سره تذکره درو سوچې د اسلام په دی نظر نه کوي نو ګډوډ شي اصل خبره دا ده چې اسلام یو ترپتا درهبانيت مخالفت نه درهبانيت ستوي تر کی دنیا ګټ کې نه باسي اسما کو الله الله کا واسر. اسلام د دې قائل نه او چې د دې قائل نه مطلب دا دی چلے عبادت و دین سر سر بطر دنیاں کے در احبانیت مخالف دے قبل تربتہ انسانی معاش او د انسانی معاشی اقتصادی تجارتی دمال بلکہ در حلال مال دا رزق و طلب داد جائز مستحسن بلکی باذوقاتو کی ضروری گر بلکی کسب حلال تزمو شریعت فریضۃ بعد الفریضہ یعنی دا دا حق او دا فریضین بعد دا انسان په ذمہ دا ذمہ باندې دا ذکر کړه طلب د کسب حلال نکي نو دغه بلکلا سیز دا نه کوي مثلا عبادت تم وشي کوله په لوګو سره ونکي سورو دي به وږي څه بچو سره وسکي وراخ کال جامي کپڑے سره بغیر نه کي دی وجه نه اسلام دته یو ضرورت وای مقصد نه چې اسلام ما یو ترت در احبانيت رد کړي نوبل بل ترت دې مال او تجارت د بارا او قران او سنت کې فضل الله خیر ګل دنیاوي لباس وغيرها تا زینت الله دا الفاظ استعمالي دا الفاظ د سري دته په خن زر د کتوري دې تجارتا لین د تے اللہ فضل ویلے دے خیر ورد ویلے دے مبتو من فضل اللہ دارن دنیا ویلے باس وغیرہ دیت چینو زینت اللہ ویلے دارن اللہ زیب و زینت او کلان امتقی دنیا تا کلوی مطاو د تا سامان کلوی فتنا کلوی دا عدو دشمن نه نو تر څه خبره مووی مخکي چې دا دوه کیسه خبره د دې چې په دې تاتا د دې معاش اقتصادي معاشي سرگرمه تجارت مال دولت حقیقت بیانولو آهي چې کله د دې بدي کمزوری کمزوري بیانې مقصد دې چې دا ستاد جو ان مطلوبو مقصود نه ده استقامي ادي صرف په دې کې نه دا چې دا زیات شنو کامیاش دا حاصل شنو کامیاش نه بلکې کله کله کَيو انسان صرف دې پسېولېږي د ماتاو او غرور توګه بیا د امر او د تجارت کاروبار ستاسو دشمن دې د حرکت او د تبایع قران پاک ما کمايات لوسه سورته نسواله ای چې الله رب العزت وایي ولا تقتلوا انفسا کو مگر مال دولت دنیا تجارت چکل د سنینه الله رسول دی ایر کی او د حلال او حرام و پہچان ختم بیا زیاد انسان حرکت دی نا نو دا ضوا خبرې نه د بارګي چې غبالانس برقراری بس حاصل لا رہے کاروبار لیندن مال مایشتو اقتصاد دا مقصد زندگی نه در البته ضرورت زندگی دا. او دا سی ووای چې دا یو قسم لا راه گزر دے راه گزر راه گزر دي تا یو سړے لاهور ته زی البته احمکار نه دي چې کړه لاهور ته زی د دې د بار بس گاډے استعمالي او په دې دی غاډي او موټر کې ناستو په موټر یا پچيټي روډ باندې لاهور تتلل دا تا مقصد نه دی د یو ضرورت ته چې د دې په ذریعه باندې دی لاهور ته اوس دا په تورې ضرورت استعمالولو غواړي ګچرته دې په تورې ضرورت استعمال نکي او د دې نه مقصد جوړ کی او دې چې لکه دا غاډه په ډېر پخښوي وزګي دینوبا کې نهسته مقصد د راتلونو لاغور اور وته پاتیش زمو مقصد دنیا کې د الله عبادت ته اخرت کې د الله رضا را او دا لین دین کاروبار دا زمونږه ته دنیا یو زووت ته چې په دې لار تیریو ګدا بخمخه کو خو مقصد مه نه ګرځو نو د شریعت پدې قسم لندن کاروبات تجارت معاش و اقتصاد سو سو او اقتصاد باندې صفه باندې سو حدود سدایره راخري چې دې کې بدن نه دا هو یو تن هی دي خبره شو چې ذو ذہن چې دا اسلام بهش نظر دمع عیشی سرگرمیاں نه جایز دي مستحسن دي لیکن مقصد نه دي ضرورت و را راه گزارنه اسنه چیت تا کې نور سپاتیش یوا زما خبر اوس بیا قدم مدینه کې د مدینه معاشي او اقتصادي صورتحال څوک د نبی عليه السلام رازونه مخکي ځکه چې زمونږ تا باس او خبره د مدینه د ریاست اقتصادی او معاشي نظام خولري نه هبم الالف خپوشه چې موږ د مدینه د هجرت ناموس کې د مدینې د باشندگانو شیدونکو خلکو مونږه معشي سرگرمیاں نه راخه کړي چې مدینې سورتي حال د مدینې د یو خصوصیت دی د تمام جزیرت جزیره نوما عرب د نور علاقو مقابله کې چې د تا د او زراعتمو في تجارت و في زراعات في دوار و شلو مركز هذا مخينا هذا بالنسبة لك يو دونور معروف و مشهور جيو تطايف و يو بلتماكوي نطايف زيادة زيادة اغا في زراعات إلا انن و ان تبعات او پټي او دایشي تجارت او دکمو زراعت سیا ول علاقہ مکاو صرف تجارت او دزراعت مو من. څه منتزرات نشي خود دېوارو په نسبت مدینه دا سوا چوم زراعت ته او تجارت دغه دی خصوصي زراعت حوالی سر مدینہ کې باواځو پټي پګیو دابا باواتونا میوې او د آم پټونا وتا نور پیداوار خلمله میلا پیدا دکپا میوې جاتو کې کچري او د دې له نور تاسی میوی اگه وقتیم پیدا کیه دی او درمشه تجارت همو خوب دادوال شینا اون زرعات اون تجارت تقریباً دا یوهود و پلاس کی و یوهودو کی مختلف قبیلی آباده وی مشهوری بکی دریوی بنو نزیر بنو قرعزا او گنو قینو قا لده خلقو مختلف بشینو قبضاوا سرده دی چه دا اصل د مدینه باشندگان نه د مدینه اصل باشندگان او سو خزرچ ده چه دا اصل عرب کمو تا چمون بیا رستو انساوای چه نبی علیہ السلام سره مرگنتی آو آئی دا اعتبار اصل مشرکی ار بس شهر پکيرا غلیو دما کی واره پشان یا اسلام سره چیکله او زیشو له اوس حاجت بار بس انصار ویلگی نو اصل خلق د مدینه ده را ده یو بو ته بار مرابری خدغه تا ابا چی خدوم را چالا کو تیز طرح خلقو چې هغه پردے وطن هم زراعت هم تجارت خبره کړ او دا اوسم ده یهود و کارستانی چیتویه هر دور و هر زیجه کاروبار تجارت زراعت مارکیٹ مانده حفظه گئی ده وقت که تمام علمی سطح بانده او گوه ہے ملڈی نیشنل کمپنیانی تر ده یهود دنیا اقتصاد و معاش ده یهود و پلاس کے دولت تول دائی پلاس کے لئے ورلڈ پینک تول پلاس کے لئے بارہ حلد کار دائی پلاس کے لئے نو پڑے کے بنو نظیر چی دا پڑے مدینہ کے دا قبا جماعت دا علاقہ چی کمارا دا گلتا قوشو سیدن دا دی غٹ غٹ آتام خلیوے غٹ غٹ خلیوے اسم آسارشتہ ہے ده گٹو نه غاوٹه غاوٹه کلی جوڑه کڑه با ای که با سخلق او ده دغیبنو نزیرو یو سو زرع افرادو بانی مشتمل عباگیو زیادتر زرعات ده بی بلاسیه ده مدینه اکسره حصد زرعات باندی باندې بی قابل او تجارت هم ده دی نو ده مال دولت و ده وسائل و کسرت او بوختات دویسا رو اگر چه چانسا را زراعات ته چانسا تجارت ته مال دولت هم ده دی بلاس مال دولت بیده دی بلاس که اوڑی روی لده و جنا دولت من خلوک ای با قرز ورکا پر یهودو به مرکا خود زیاد تا ده عرب و لبه او سو خزرج وغیره پایی بانی ببیا بی با سود غشتا کن کن با سود ده سود معامله دوم را زیاده شوا چی دوی سر با آدائیگی کې د دیور پکی خپل جه دادون رحن او گانا کرد جه دادون بیده پکی گانا کرد. بیا با او جه دادون گاناو گاناو یا با دوی سر گانا کے پاتی شو او یا با دوی قبضا کن و دی طریقه ازمکی بلاستا کن دی یوودو دا عربونا زکرچی نبی علیہ السلام کلا مدینی تا تشریف روڑو نو تاقا وقت کی وئی عربو دا قبائل و ازمکی یوودو سر یا رہنوے او یا پی اوی ملکیتی قبضا کن و دی طریقه دا سر آپ بی تلاستا را او تجارت خور مخیده دیو ده یهودو بل قبیله جا بنو قینقاوی لگی دام مزی سره قربو جوار کې پاتی گیده و سیدل دا خلک تجارت پیشو بنو نزیر زمیداران دی زرعت او بنو قینقا دا تاجران دی. او د تجارت سره سره د خلکو دستکاری هم ولا دستکاری کې د اخرک مخکې هېډي کرافټ چې ورته کی خرق مخیو دا کاروبار هم د دیو سونا کاروبار د اسمنی کاروبار د لړګي کاروبار سناران دیو لواران دیو ترکانان دی دا کاروبارونه وی سره او دغه وجینا دمدینه په دې بازار باندې د فی خاص الله کوم چې مدینه مځینه وی سره واکه دا بازار په دې د دې يهودو د بنو قی وق قبضه وکړه زکه لوار دیره ترکان دې دې سنار دې کاروبار دې کوي د سکاری د دې نو دا به هزار دوی دې په قبضه او دا تقریبا دا قینوکا چی تقریبا صدري سلو زره پورې افراد باندې مشتمل قبيله وا چې پکې صرف 700 کسان صرف جنگيایو ترنجي جنگيالي کسان چې جنگي په له نور باقی عام چړيو ګډاګان او خځې بچي تاسو ده ده بازار نهلاوه ده سه وارا وارا بازارون باون یو زه بل زه یو محله بلکی اگه بازارون تا چه بسونه سامان راتا و بیده بیو نگه بازارون هم ده دیب و صرف یو قبیله بده یو بوده چه که چه ده زرگره سناران تین سو سناران بگی موجود د ریساو ازرګان د ددي مدینه د ونو کانوکا قبیله د يهودو او د وجه وجنه د دې مصنوعات د بازار کا سونا وا کاغ د لګي کارو کاغ د وسپن کارو نو ضرورت نو خوشا مدینه نشه کوم قبایل او غیرو او غریبهم د دې نه خريذ سيرو دې کاروبار چې لري د مدینه کې مدینه نه با د دې مایه د دې مدینه په اړه اقتصادي او معاش دا تاسو قبضه نبی عليه السلام چې کړه راغې راغې یک یک ورکه د دې تمام و چاې زوااسته ځمیداری څنګه کوي کاروبار څنګه کوي خریذ فروخت څنګه دی لین دین څنګه دی او چې چربتا اور کې غلطیاں نه ندا غلطیانو نشاندایو کړو مسلمانان د خبر دا غلا دا غلا دا غلا طيبه تفسیر رش او چې کم چې څه غلطینه و کاروبار کې او صحیح روان راغی وظیبه زکه د اسلام دا اصول دي خاص کار د کاروبار تجارت او واري سره چې د دې کې اصل اباحته حلالته حرمت نه یعنی د موږ د اسلام او د شریعت بزا اصول کاروبار لین دین تجارت د اصلا مباح رہے ها البته کم کاروباروس د شریعت د اصول او دغه د حکم نه خلافو نو هغه بس پریپوستلی شي ورات کولیش مثلا یو سړی یو کاروبار شروع کوي یرا ز مثلا یو نوی کاروبار دی تی ترتی ته سره کاروبار کوم لندین کو دا پلانټیش اخلم خرصوم ما غیر واقع منسبه کاروبار بزرګونو شکلونه دي نو زمون شریعت تا نه ملي کوي توا په دې د کی او ان تخرصول کې د ګان کې خرڅې کنا سودا 979 څخه کې سلمېند سلمېني کې چا کارخانه جوړ کړا اشیاء فراک وغيرها تیارینګ وګوره دا سکلونینګ و فته دا مو شریه کې د دانش شله کتب کارخانه نه جوړه ده نو مو شریه کې دانش شله کتب دکاندارۍ باندې کې نو مو شریه کې دانش ته چې سلمېني و نه کې نه نه حری او سره جائز نه کوي او دا غدا چې کومه دایره شریعت خل نه چای سره خلافه متصادم دی دیو جن نبی علیہ الصلوۃ والسلام او شریعت د کاروبار والی سره مثبت خل او سیم منفی خل چې دا م کوي مثبت برکتونه ویلی شو لکه د قران پاک سوره بقره کې او د ارصورت نه ساکې صحکامات را او د صورت بقرہ تقریبا د هجرت کولو نه کال کان وکي نازل شوهي صورت د تجارت بنیادی اصول یو قول کم کار جایز ده کم ناجایز باو مصبط سلوکین قول چې یو خلین دې نه کوي نو باهم رضا منده سرهګا رضا ش دریمدا چې کومه معاملګه وي چې جایز وي دریمدا دوک په کې نه بلدا چې دا غبل کی بنص دا معامله د مال تبادله او بنسره د سره نه مجبورې بغیر رضا به نه جایز لاندین به دارن دوک په کې نه بغیر او د بنیادی او کوم شي نه چدا شي چې هغه د شريعت د اصولو نه خلاف و هغه پیغمبر مانی کړه سی منفی خبرې و خوړې هغه نه مونکي منفی ادعایا هغه اګه اې کړه کې نبی عليه السلام هغه منفی صورتونه ناجیس صورتونه مختلف شولونه هغه ختم ګلاب ناجایزو شډو ورګو غیر منصفانه هغه شريعت یو یو یو یو قماضانو شبعونه چیکم راځي ختمول داغو نبی علیہ السلام څخه ہدایت او کړو په دې په تفصیل راښویا د اصول بازه شریعت دی مدینه کې څنګه چې ما مخکې مختصر وې دو بنیادی ځای یې د معاش یو تجارت او دیم زراعت پایله تفصیل چې پیداوار او ذراعات کی سوک غڑ غڑ نو زیاد پیداوار و مدینہ کی دکجورو او سمنے گجور اڈیران باغار ورسرا درہم شے اوربشاوار فرائدہ پار غلی پتوار درہم شے انگور او سلورم شے انزر انزر خون دتين الى واس نور مې واه وختي لکه اناره او كيله همس حدا pore كيله دا واه كي كي غنم نه كيله لقب غير نه كيله زياده پر دخل کو غذا او خوراک هم اور بشوعد پیدا کيده مور بشړين استعمالي دم غنم دنت ډېر کم مقدار کې بچو بعض بازو خلکو کارل پیدا وار با. او مدينه چې وکم غنم راتل نو به د خیبر ناراضه ول چې دونو دور دراز علاقې ناراضي او د تنپیدا کی یو کم بمی او ګران بمی دا هغه وجوه چې مول مومنین عائشه صدیقه قرظ ایران خبرمایې نو چې د نبی علیہ السلام احلو خاندان شرط متسلسل متسلسل سور و زید کله دریر غنم دې استعمال کړی دا مطلب نشي وراگينو کو ور بشوي کنه دارن دای کارمپا خو یو او کجو رو باندې روان دغه اصل وجب دا و چې داوار کوم بار نه راته خمبم ملاوېدل او دا غره ور سره ګران بون یبه نه روایت کیږي نبی رسول الله بيو ورځ داسیناستو خبرو خبرو کې دا خواهش زارو کو چهره چرد دا سپین روٹه امین خوڑه دا دا سپین روٹه امین خوڑه دا دا چا خوڑه دا دوربشو روٹه یو طوره ای طوره طوره دوین دا جوار داسو چرده قطعیم دا جوار چه کل زادی شده ایسی تریخ بلکل توی جوڑه ترخه جواره ځکه ما په لالي دوسم کله نو تور وروټه او تراخه او د دې نورو په مې مونږه وڑګو اچانې کو کنه لته کو د سہولتم ته مرانو صاحب کرام وي چې سبب کوم دی صاحب و مې چنه په ملکل او پچات کې واسي فوکي ورګا وروډ موس په دیوالو آتا هغه په ټول اوس خو وربشہ که سورخینو وسم دا د دې جدید شکل لھے قدیم شکل ډېر ګرام خو به رحم وربشہ واه امتو داغره داخو ته راوا کم مصنوعات جوړېدلته نو مصنوعات کې کپڑا دا جوړېدل حتियार جوړیدل نکته دي خلکو ټول مرکار جنګو ټول اړان غشي داشي بلرګیکا ورسره د عثمانه کار او د سونیه تذکرم مخ کې وشو داو کېدل د دې او د لړګی کار خدا سی وو چونکی د تاسو را اچره دل نو دیبا د زمیداره دا سمرا سامان ده دا رمبه ده او دا لور ده او وغيرها کو دا را دا نشي نه جوړي ده نو دا د مدینه شهرن ضرورت او سره گرد دونه ها کې سونه چې قبایلو او زمینداری کې د ناخل کوم دې نه دا خرید فیروق کو د دې په صنعت کې او شرابمو شراب ددی او اکار روبار ځکه چې کچورو انګور کې د نه کچ انګور نهبر شراب جوړی او د شراب د کاروبار زیاد تر دا هم د یبدو شراب جوړو شرابرسول یوا مدینه خلکو نه بلکه اور جوار کولو ته به شراب دی س پل کوئ په کې عرب هم ابتدائی مسلمانان همو چې کله لا حرام شوه او چې کله حکم راغی او شراب حرام شو اسلام کې نو مسلمانانو خدا شراب و کاروبار پرې خو مارکیټ داون شي نو ورو ورو غیر مسلم هم شراب کاروبار پرې شاتل زقدر شراب او رسل کې مدینه کې اکثریت مسلمانانو به صحیح حرام شو پاتش شي شراب کاروبار په دي طریقې به غسطو زراعت متعلق دا وا چې زراعت داسې و چې د خلکو بازي داسي چې داری اسما کې غټي غټي کټه او موربې وېدې چې د چا په داسې وړي وړي کټې د چا چې واړه واړه داسې با باه بابا نئی به زراعت پخپله زمغم غریب څخه نزار پخپله او د چا چې غټي غټي کټه او موربې وېن هغه په مزدورانو باندې کوي با. په مزدورې وړت رات باندې چا به با دا خپل زمکه وزمیدارای باندې ورکول مزرعات چه ورته ویږي باغې باندې به ورکول او مختلف طریقې راایي چې نبی ادر اسلام چرادو دا مزرعات دا مختلف شکلونه وړي ده کوم شکلونه چې صحیح و هغه په ځای پرهول لکه په دې زمیدارای کې بازه طریقې غلطې وې هغه ختمې کې بازه جائز و نه پرې لکه دا ست طریقې دا مزرعات او شکلونه چې کی sudo د دارن پاره کې استېصال او مورې خرابې مزدور سره دارن زویدار سره زیاته او نبی عليه السلام هغه ختم راوکم کې دا شروع به برقراره ساتل دایي اجازه په دغره د فصل سره مدینه کې اکثر د مدینه زمکه بارانیږي نو بارانی سم صرف بس باران ته په انتظاری او کال کې اوځل فصل کې نو د مدینه سم کې هم فصل پکال کې اوځل الوت ابازه خلق په خپل باغاتو کې پټو کې ځنډ کویا انتظام کرد کړي باغبان ارټو نو د ارټ بځريا توخانو بځريا په اوبره استیشن نو هغه بارا او هغه پټو کې به بیا فصل دیر کې دا او پکال کې بدوزل کې دغه انتظام یو دستاګاره 12 کلاوه دستګاری سر غریبو او سر اجتماعي دستګاری غریب له ککور کې داسې واړ وړ کارونه وغيرها ځان کوي او بلکې لکه مثلا ژړو تار لگا د کم د دې تار جوړولو کم سي ها نانا نانا بچنجي رې خو مو چنجيږي ورونو ته وسکلو ملو کې خلک کوي تاکا دارنګ کپلو جوړو تار جوړو دغه ورثه ته او د دې وړاډ کا ور بارنو نو چې کوم اړو موږ په قرارداد شو پنه لکه دې دور مطابق فیکټری او کارخانه په ناق مطابق ابا کېدل دا مختلف صنعت کاری شروع او د دې سره سره د مدینه د خلکو با د يهود او غیره عربو با امپورټ او اکسپورت کاروبار د تنورل وارنر اور دا کاروبار امpkg شام کې وبې کپڑا واغستا اشیاء مختلف اشیاء وبواغسته ورشه عبادت المدینه ترونه کې ده دي زینبس شین وبواغسته شام ته وړ لیکي ده بیا د یهودو د مدینه یا امواربو او شام کې تجارتی مراکز او کوټه جوړ کړي ځا د ایکسپورټ او دارنجی د ایمپورټ کاروبار ده په او دا کار کوي هم د ایمپورٹ ایکسپورٹ که هم یهود نمائیو او دے بارا کیا واقع حدیث کی راجی مسلمانا نوے نوے حجرت کڑیو نو دے خدا ایکسپورٹ ایمپورٹ کار که خافرے بطلے رازلے وان دا تقریبا د حجرت نا یو سو پس واقع نا یا دے کالیم کدن نه دن نا مسلمانا اوقتن دستموو محاجر راغلو غریبانو الهبسغا د رزق ضرورتن پوره کیدل انصارو ته والا کړي مختلفمنس کې مؤاخات شوه د يهوديو هټه تجارتی قافله وي مدینه ته رااله هغه تجارتی قافله کې تشما کې سم خوشبیاں نه اترنه جواهرات سمندري شينې دا موتیان وغیرہ درا او بازار ته چرالل نو دا بازار د دې شي نوډکشن د مسلمانانو زنانانو او د مسلمانانو زنانو چې بازار کې دوی د لودې د حسرت په نظر ورته کړل چې د زمون زموږ وسنيشت چې دا خسته خسته شي او د ما سوسوله چې اور ټول مال دولت د یهودو لاس کې نه الله رب العزت د دېته سره د بارا د قران سوره ته حجرده آیات نازل ک مسلمانانو تسریرا چو لقد که سبع من المساني والقران العظيم پیغمبر مونتاطا سبع المساني وو ايات وراله چې بار بار ویل کیږي بی صورت فاتحه او قران عظیم مدله درکړی دی د دې نړی د دولت په نشته او بول ورته مدن عینه ک اله ممت نبی ازواج منهم دي تشدا کې اسمان کې سمال دولت ما ورخړی دی کنه دي تسخر کې موږ دا وایي نو پاسږه ځګه دا ټول د دنیا یو نمایش امتحان دی دا الله په خلکو امتحان کوي مدار ابتدی وخت حالت چبیر په دې طریقه باندې تسری وره رسول الله علیه الیتابه نے مډر کرامو دولا ان شاء الله دا غي تذکرہ و بیا بل ځل بیان کې کو خدای تمو دا مدینه تریاصد معاشي نظام او دا معاش او د اقتصاد د شوبه حواله څخه چې نبی الله اسلام څه اقدامات کړو د بطور تمهید و خبری مو یو یو د اده چې د مال د معاش د اقتصاد مقام او حیثیت اسلام کې بس دا یو ضرورت تر راغور غوړمه ده دا نورو په نيز د مقصد ده دویم دا چې د مديني د تجارت کاروبار د معاش او د اقتصاد سصورت هالو ناغموږي اوس نبی علیہ السلام سکڑونا اموز امنا لگ لگوئے مغٹا ستبانی سکڑی دے او سنگا معاشی نیزا میں ورکڑ دے انشان اللہ عباد راوات اللہ عباد